امُرُ الرجال صناع حياتي اقمار ليلي منار الهداتي انا امُرُ الرجال صناع حياتي اقمار ليلي منار الهداتي تزالوا صباتي وصاروا بذاتي تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات آه يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي ورى من فرامى جرى العمر يمضي الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمنسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانية إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني فقه قولي وبعد سفاكي نشغور وشني مستسابلو مزيشنو الله سبحانه وتعالى إذا مدعو مقوط I olakša nam da pričamo o njegove vjeri, da razumijemo, da on nam je a'late, sluha, jezik, da njime slavimo, zahvaljujemo, da o blagodatima govorimo, Allah vjeru da širimo, da on nam je sluh, da čujemo njime istinu, da se čuvamo onoga što je Allah s.v. zabranio da se čuje od raznih varljivih govora, od lažnih, od gibeta, nemimeta, od slušanja muzike i ono što poziva na razvrat, da on nam je vid, da u kuram gledamo, da u namazu skrušeni budemo, da pogledamo u lice svog brata muslimana da nas to razveseli i da vidimo sve blagodate do nja kako bi znali i umjeli da se zahvalimo samo jednom jedinom koji je stvorio sve što je na nebesanom zemlji to Allah subhanahu ta'an shodno tome počinjemo uvijek svoj govor i nikada u tome ne osjetimo niti dosadu niti osjetimo da je previše da kažemo, elhamdulillahi, hamdun kathira, kama ama, hvala Allahu, uzvišeno, hvaleno, onako koje on, subhanahu wa naredio da mu se bude zahvalo. Donosim, salavat i salam, da Allahu, aposanika i milenika, muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, da njegovu porodicu, časne ashabe, i sve one mu'mine, koji slijede u dobro da su njegadane. A zatim, volio bih da sa vama podijelim večeras nekoliko riječi, uputa, kako bi za Allahov pomoć obnovili svoj iman u Allaha subhanahu wa ta'ala, kako bi obnovili e, svoje raspoloženje u radu za ovu vjeru, Allahovu vjeru, islam Vjeru bez koje zasigurno ovo čovječanstvo ne bi moglo dalje da živi. Jer onog trenutka kada ne bude jedini Islama, neće biti ne do Ova vjera je razlogom da je dovoljna je da ovo čovječanstvo povede putem istine uspjeha. Kako ovod u pogledima ekonomski, natalitetom, e, mirom, uspjehom, tako i vjerski, tako i ahiretski da čovjek Insan, jedan musliman koji je svjestan svoje vjere, povede ga ta vjera u imanu Allah s.w.t. Čvrst odnosti veza sa svojim gospodarom ka ahiretskim džennetima. Navešću vam prvi kur'anski ajet i odpočeću sa njim ovo predavanje je Allah s.w.t. kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda. Ta i narod ne promijeni sam sebe. Ovo mijenjanje od negativno ka pozitivno. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala neće dati Čovjeku koji nije uspješan, nije radostan, nije sretan, ne osjeti blagodat imana Islamu svojim prsima, niti može da napreduje i nije napreda. neće mu Allah dati da se promijeni iz tog negativnog stanja u pozitivnu dok on sam sebe ne promijeni. Svaka promjena. Sve što se kreće i što stoji, kreće se, Allahu onda zvoli. Dok Allah subhanahu wa ta'ala nedadne izuna, dok Allah subhanahu wa ta'ala nedadne izuna da se nešto pokrene iz onog statičkog u ono što se pomjera, ono što se rotira, ne može da se to desi, sve Allahu onda zvoli. ovaj moj pokret ne može se desiti. Svem da je Allah to znao prije, da je dozvolio i da želi tu. Da nije želio, ne bi se desilo. Pa makar ja je i pokušao da dignem ovaj mobil i da ga vratim na poslu. Tako da promjena kako jedinke individuje jednog čovjeka, kako porodice, grada, države, čitavog čovečanstva, iz negativnog, ka pozitivnog, ne može se promijenuti osim pod šartom koje je Allah s.a. ostavio u Koranu do sunnjega dana, da ti jednostavno želiš iskreno da se promijeniš na bolje. I da kadaš, ja rabbi, ja želim da krenem onako kako si ti zadovoljan. Stazama Islama, da budem pravi mu'min, kako bi Allah subhanahu ta'ala učinio da budeš pravi mu'minan. Tako je bilo sa mladićima u Suri Keha. Kada su odlučili i shvatili i povjerovali u Allah subhanahu ta'ala, Allah im je nakon te upute, osnovne koje im je dao, kao blagodat, kao izazov, hoće je nositi dalje ili ne, nakon što su bili iskušani od strane svog naroda, od strane tadašnjeg vođe, vladara, kada su ih protjerali i protjerivali i navraćali i da se vrate na onu vjeru prije koji su e, vjeru u, u, u više bogova. Da ih vrate u mnogoboštvo kada su odbili i kada su ustali rekli Rabbuna, naš gospodar, ono što vi tražite od nas da povjerimo u nešto mimo Allaha Mi vam samo odgovaramo jednom riječu. A Rabbuna, Rabbu sema u ati veli Naš gospodar, ako hoćete da znate, je jedan gospodar koji je stvorio ovu zemlju u kojom hodite i nebesima sa, vam, sa čijih nebesa vam rizk i obskrba putem kiše dolazi. Lennedruve min dunihi ilaha. Mi pored njega nećemo nikoga drugog prizivati. Nemojte se naradat. Allah subhanahu wa taala u istoj suuri istom tom događaju govori nam kaže fezadem buda kada su se uputili kada su krenuli bili čvrsti pretrpjeli ta iskušenja koja su im došla Allah im je povećao puto. Kao zaslugu, kao nagradu za ono što su radili, dobili su više nego što što su očekivali. do kazatu u drugom kuranskom ayatu. Walau anna ahla alqura amanu wattaqu la fatahna alayhim min as-sama'i wal-ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nastavak ovog ayata Allah neće promjeniti stanje jednog naroda sa negativne ka pozitivnom. Sve dok oni ne promijene ono što je kod nje. Po čovjeku je problem. Allah voli da nam da put ali gleda od svojih robova koga će ih zabrati, koje zaslužuje kone. I Allah kaže da stanovnici sela, misli se i na gradove, da stanovnici sela povjeruju i poboje se svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah bi im sa nebesa spustio beričet na faku i zemlje bi dao da izraste. Ali su oni uznevjerovali slagali su poslanike I Allah je uzeo, kaznio zbog onoga što se radili. Neće Allah nikome nepravdu načiniti. Niti može i kod stvorenja da Allahu nepravdu učini. Nikom. Allahu nikada nećeš moći nepravdu učiniti. I onda trenutka, i onog trenutka ako misliš da kad posustaneš da ćeš nanijeti štetu Islamu, da ćeš umanjiti od... Mulka i Allahovi vlasti, tog trenutka se sebi ne probačili. Nikom je drugom. Tako da se nadovezuje ovo, da Allah hala garantuje ovdje, kaže, o osnovnici sela i gradova, nemate suša, nema na nafake, nije rodilo, nema para, nema novaca, povjerujte. Budite bogobojazni. Allah će mu otvoriti beričete sa nebesa i sa zemlje. Nećete znati šta ćete sa, sa nafakom, toliko ćete imati. Međutim, sa jednim šartom i jednostavnim lahkim. Lahkim onome koji ima razuma i čije je srce čisto. Da povjeruješ i da budeš bogobojazni. Jer oni koji vjeruju i koji su bogobojazni, koji imaju samo ove dvije osobine, to su Allahove glije. To su ljudi koji Allah subhanu wa ta'ala štiti i voli Ibrani brani ih od svakog neprijatelja. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže Ala inna la wa Allaho je vlije, štićenici. Allaho je robi iskreni koje će Allah štititi na ovome svijetu, prije svijeta. Za njih nema nikakvog straha i oni za njih, ni za čim neće tugovati. Dvije su im osobine, imaju prisveće. Oni koji su vjerovali u Allaha wa i bili su bogobojazni. Bojali su se da uđu haram. Bojali su se da steknu haram na faku. Bojali su se da čine nepravdu sebi, drugim muslimanima i boje se svoga gospodara. Drugi kuranski ajed, sličan ovom i prvom, Veliko je da Allah nije mijenjao nimet koji je dao nekom narodu dok taj narod sam ne promijeni. Ovaj koranski ajat koji sličan ovom je prvom gore, da Allah neće promijeniti stan jednog naroda. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj ajetu: "Zaista Allah neće oduzeti od svojih robova ni jednu blagodat", sada s pozitivnim i negativnim. Prvo je bilo Nula ka pozitivim. Sada je odozgo, već imaš blagodat. Već si na uputi. Već radiš za ovu vjeru. Već si spoznao. Već te Allah obskrbio. Nekada nisi imao. Nekada je džep prazan bio. Sad te Allah obskrbio. Sad možeš da kupiš. Možeš da podijeliš. Možeš da daš na lahom putu. Kaže, Allah zaista neće oduzeti. Blagodat. koji je dao jednom narodu, sve dok oni ne budu promijenili svoj odnos prema Allahu i toj blagodati. Šta hoću da kažem u prevodu ovog ajeta? Da Allah subhanahu ta'ala neće te ostaviti. Niti će od teba oduzeti uputu sve budeš gajio tu uputu. Čuvao je da uputa se čuva kao što se Stado ovaca čuva i pazi se i potroši se novci da se tor napravi, da se pokuju dobre ograde, da se ima na kako bi ako si na selu pavuk napadne da ga možeš da ubiješ, pa se učlaniš u lovačko društvo da bi se naučio da jednostavno znaš što upotrebiš tu pušku, pa i kupiš i psa čuvara koji je dozvoljen da te čuva tu stoku. Sve to ulažeš, zašta? Zašto? Zbog 10 ili 20, 50 nije bitno ovaca u tol. Koji su dio tvojeg dunjaluka. A šta onda sa uputom? Šta je sa darom? Hedijom? Od Allah s.a. Sa kojom ćeš ili u džendet, ako je budeš gajo uval čuvao, ili od Allah s.a. u džendama koje budeš skupio. Pitan je vječnost. Ovamo trošiš vrijeme, novac, živce, Noćine provedene u nespavanju zbog stada ovaca. Prolazno, dobro. Mi ga priznajemo, to je potrebno. Biva sebebom da ostanemo, da, da živimo na ovome svijetu. Obskrba halal, hamdula rabin alamin. Međutim, ne može se nikako porediti. Jer ima vage koja će moći staviti i dajeti uputu na jednu stranu, na jedan tas, a na drugi tas bilo koji u dinalučku glavina. I zato Allah fanatala, neće oduzeti i uzme ovo kao pravilo u svim blagodatima. Ako ti novca zafali, ako nakon što si bio obskrbljen i imao, sada nemaš u većini slučajeva. iako im postoje iznimke, kada Allah fanatala, želi da svoje iskrene robove iskuša siromaštvo, da vidi kako će oni postupiti. Ali u većini slučajeva na faka nestaje rješenje. Imao si, sada nemaš, ispitaj svoj stanje. Bio si zadovoljan sa Allahom odredvom. Kad te kakav belaj snađu, zahvališ se. Sada toga nema, zapitaj se. Negdje griješiš, toneš negdje, tvoja lađa. I svi on po jednu lađu. Umet ima jednu lađu veliku. Svaki narod ima svoju lađu. Svaka porodca ima svoju lađu. I svaki čovjek po ima svoju lađu. Ako postaneš uplja ispod vode, polako, shodno rupi i veličini njoj te rupe, shodno veličini te rupe, voda ulazi i polako brotone. Pa ako ne budeš na vrijeme začepio tu rupu, potopit se i ti zajedno sa svojom mlađom. Navošu vam jedan primjer vezan za ovo. Mornar na brodu. Ukrcali se na brod nekoliko ljudi. Od njih doktor, inženjer i trgovac. Kad su krenuli sa obale na drugu, pita doktor Mornara, kaže, poznaješ li medicinu? Kaže, ovo ovaj ne. Kaže, otišlo ti je pola života. Ništa nisi naučio. Velim, onaj inženjer kaže, znaš li gradit kuće, znaš li konstruisat? Kaže, ne znam i to, ovo je moj fah, ovo je moj posao. Kaže, oti što ti je pola života. Velim, onaj trgovat, znaš li trgovat? Jesi maher u tomi? Kaže, ne znam i to. Kaže, oti što ti je pola života, ušto si odrošio život? Desi se bura nakon toga. Počeo je se broda lagano, njiše, desno i lijevo pa se svi prepadoše da se neće brod ili utopiti utop, ili prevrniti. Kaže njima, mornar, znatali li plivate? Maša Allah, včeras rade sljedeći mobitel, meni uđe, pa ću kao ja u, u onaj u jednom džemata, ako gdje, onaj sve neko javljaju. Kaže onaj mornar, kad se već dobro zaljulja u brod, znate li plivate? Sve, sve trojica su rekli, ne znamo. Kaže, otišao vam je čitav život. Meni je otišao pola zato što nisam naučio medicinu. Ali vama je sada, u ovom trenutku, ako ne znate plivati, čita život Tako i sa so uputom. Treba se školovati. Treba za nafakom krenuti. Treba, Treba biti bogat. imamo među ashabima, Abdurrahman i Nauf, Uthman ibn Afan, i ostali ashabi koji su imali novce, bogati bili, davali na Allahom put. I da je Osman zaradi u džemnetu zbog onoga što je dao. Ali isto vrijeme nikako da novac, nafaka i posao i školovanje ne budu razlogom da se poigravamo sa Allahom putom. To nikako ne dolazi u obsir. Da izgubimo onaj emanet koji smo preuzeli kada smo rekli sami'ana wa ta'ana. U suri Maideh كج الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمه الله عليكم سيته سفو وي... بلغوداتي اللهوي كويرو ميدو بيلو кое بلغوداتي але уоме وميثاقه ومي الذي وافقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا اي سيته се увих се присећајте завјет ако их дали своме господару онда када сте рекли Onda kada ste rekli, čujemo i pokoravamo se. I ne ima gore zablude posle istine. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِرَ بِآَيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ anha. Kaže Allah s.w.t. Ima li gore zablude od onoga koji je upućen bio? Kome se u sebaazovi držali? Na predavanima bio? Slušao Allahove riječi, riječi Allaho poslanika s.a.v. فَأَعْرَضَ anha. <coughs> Zatim se ukrenu od svega toga. Uđa'ala ala qlubihim akinnatan, a yafqahu, wa fii adhanihim uqra. Mi smo im, kaže Allah, nakon što se ukrenili od upute, nakon što ne želi da prihvate, nakon što kažu, a nije problem. Mislim, 10 petnest godina imam ja staža, alhamdulillah, ne treba me više, ja ću to sad polako, onaj, može se i s ovim što je kod mene. Nek' sam ja popustio, ali bitno je da ja ipak osjećam nešto onaj fine u sebi. Ne mogu, ne mogu ja biti baš ono, što kažu, pravi. Kaže Allah, svoj natal, nakon što se okrenuli, nije problem. Ti se okreniš pa se ponov vratiš, ako je po tvom čifu. Pa opet malo šaraš, pa veliš, ja opet u džami, znam gdje je tako. Ne džarići. tu i na tvoj misto lokacija. Tam, ako s prvi put dolazim u neku džami, mogu uključiti navigaciju. Nije uđu navigaciji. Ova navigacija je potrebna. Ako nema ovde upute i navigacije, džabati ona sa GPS-om. Neće naći lokaciju. Ti ćeš pokušati da staneš na namaz. U, ja sam se uvijedio lično. Čovjek mi plače pred, pred mnom. Kaže, tako mi je la, probam da zanijeti i ne mogu. Klanio godinama. Okrenuo se od upute. Kaže, hoću da krenem u U kupatilu kažeš, "Ideš sad abdesti, čovjekče, dosta je više igre." Ideš da klanjaš. Ne mogu kaže, "Ne da mi nešto, ne dati što nemaš upute." Jer uputa je ta koja te pokreće. Kada čujemo svaki dan nam poziv na namaz, pa kaže, Allah, kaže svoje zanu, hayya 'ala salah, dođi namaz, hayya 'alal falah, dođi da spas." Šta kažeš ti kao rob? La havla wala kuvvete illa billah. Šta znači to? Naako što se čuo dođi na namaz da kažeš Gospodaru tebi se predajem. Ja sam ubijeđan da ne mogu otići sa na onaj namaz osim tvojom dozvolom i tvojim hidayetom i uputom. Zato se kaže nema moći ni snage sem Allahovom, moći i snagom. Ja nema snage, ja sam slab, ali kad me Allah učini jakim, tada mogu na svaki namaz ustati. Tada mi nije teško ustati noći na namaz, pa sabah klanjati, postati, pa zikr do, do izlaza sunca. Među tim tek onda da Allah da ne snaguj uputu. Međutim, igra i zabava sa Allahom vjerom. Mi smo im kaže Allah je li kaplan sa na njihovim srcima da ne mogu razumjeti uputu. Neko me govori stalno, hajde, pokaj se. Evo, pogledaj. Uvijedi se. Što kaže pričaš? Mada kale Anifar, što ona je govori tamo što stalno nešto ponavlja? Nešto galami. Ne može da razumije. I jezikom pričate. Majka vas roda u istoj državi. A oni, uši su im začepljene. Ne može ništa da čuji. A uši su govorni organ koji prijima, znači, govor. I taj govor može da stiđe do srca. Nema drugog puta. govor u ruci koliko hoćeš. Ona ne čuje. Nogama. Ubralati se mozgu. Ako uho ne čuje, ne može doprijeti do mozga. Ako uho ne čuje, ne može doprijeti do srca. Allah subhanahu wa ta ta'ala kaže srca svojim zapečatili nakon što se okrijeli. A na njihovim uči, ušima smo stavili da je jednostavno koprena, da ne mogu da čuju istinu. To su dva organa koja prenose istinu, jedan prima informaciju i smijesti je u centar informacija. Srce. Iza salahat, salahal džesadu kulluhu, kaže poslanik sallalahu vissalama. Organ koji ako je zdrav, <coughs> Čita radi svoju funkciju, i tjelesnu, i duhovnu, salahal džesadu kulluhu, ostatak tijela, ostali organi su zdravi. Iza fesedet, ako se uništi pokvari čovjekovim djelima, zaslugom mislima. Fasavel jesto كله. Čito tijelo će biti propašteno. Kao dokaz ovog drugog ajeta, da Allah neće oduzeti nijet, neće iz onih pozitivi, iz blagodati, osjećanje, osjećanja namazu lijepi trenutaka, suza Kada se Allahovi ajeti uče da se koža naježi, da osjetiš im širah sadrik, da osjetiš širinu svojih prsa kad se o Allaho govori, da te mu'mini posjejaju na Allah da ti je drago da se s njima družiš. Kad to izgubiš i odeš u negativu, to biva znači samo iz jednog razloga, da ostaviš ono na čemu jesi. Laqad kane li sebe im fi meskenihim aje, Evo dokaza praktičnog kako se je desilo u Jemenu. Kako Allah s panavta'ala svoj zakon sproveo nad njima. Kaže Allah s panavta'ala Jemenci imaju dokaz, znak, ajet u onome što se je desilo njegu, njihovom narodu. Jannetani a jemini uošimer. Sve su imali. Kaže, perivoji sa njihove desne i njihove lijeve strane. Bašte. Uživaju. Poče rađa كيسه سспушта دا. الله دايي благодати دا. جنته على يميني وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه ورب غفور كاش الله سبحانه وتعالى يديته ودا له благодати نيمو بوتي زхарвани پглеждайте в елепе земя които الله дал да роди الله داو дае плода не би била плодна свачим мито в следчим куранском мајте што им се дес بلده غفور плодна земља I gospodar koji prašta, tražite uprostati od njega, uprostit Nije to Allahu teško. Niti je Allahu teško. Niti je Allah želi da ne uprosti. Ali traži od tebe da se pokaješ. Traži od tebe da se pokreniš. Da osjetiš, da kažeš gospodaru. Pogriješio sam. Ja ne mogu nositi teret svojih grija, ali vjerujem da se ti onaj čija je milost obuhvatila sve. Fe a -radu. Allah SWT kaže, okrenuli se se, kao što smo čuli u ovom drugom, drugom koranskom najetu. Okrenuli se od upute, zaboravili na namaz, zaboravili da treba i posjećati druge muslimane da idu u džamiju. Skrenut ćemo pažnju na ovaj moment, na dobro da račavam zla. Dava, poziv Allah vjeru. Neko tebe Allah u robe pozvao? Šta misliš da nije? Bil danas bio ovde? Ne bi bio. Zašto da škrtarimo? da i mi ne budemo poput oni koji su nas pozvali. Šta nam fali? Jesu oni bili bolji od nas u onom smislu, učeniji, Rečiti nisu takvom i Allah. Možda oni koji su nas pozvali, sada kada ih pogledamo kažemo, ja rabbi nisu nešto posebno, musliman ko musliman, ali ti je rekao, prišao, imao je hrabrosti, imao je imana Allah, spoznao je, svatio je šta treba da radi. Iako nije znanja puno imao, nije imao ni fakultet završen ni islamski, ni bilo koji drugi niti je se školovao niti je bio hafiz Kur'ana niti je znao hiljade hadisa ali je rekao ja rabbi idem sad silazim dolo u čaršiju nakon jacije i da vidim koja tvoji robova tebi se griješi da ju pozorim, da skrinim pažnju da ti postojiš pa smo se uputili pa ilhamdulillah finu se osjećali pa se s njima družili zašto sad škrtarita Da ne dovedemo mi one koji se s nama druže. I osećamo ono što smo mi osjetili prvi dan. Kršktost. Allah ne voli škorpce. Fa'aradu fa'arsalna 'alayhim sayl al-'arim. Kada su Seminci, stanovnici Saba, okrenuli dupute. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Mi smo poslali njima poplave. Pukle brane. Imali fine brane. Rumel ribe." distribuirali vodu kako su onih htjeli pukle brane Allah dao to poplu farsala alayhim sayla al-arm poplalo im sve uništeno sve ništa nije ostalo kao ovih dana što se dešavalo u New Yorku obdallnahum bi jannatayhim jannatayn imi swayhimu naliyepat jannat naliyepat plodove krupne beriqatne Slatke zamijenili sa gorkim, sa malo sidra, a sidr je biljka na čioj, čiji plodovi rađaju kao liske koji su gorke. Nemaju upoza, ostavite u životu, prživjet ćeš, međutim nema naslađivanja. Nakon što se okrenu od Allahove upute, nećeš ni na ovome svijetu dobro proći. انا انا ميسويتو تشكو انا ميكو ساكريني وضا الله يوفتي نيمة تدا نتي زاستوبنيكا نتي عدوكاتا نتي وزي نتي شفاجية سم انا ميكو مي الله سبحانه وتعالى دوزولي داست شفاجية ذنقازا وزمي فأرسلنا عليهم سيلة العرمة وبدل ماهم جنتين زواتي أكل خمط Gorki, plodovi, Nema šta da jedu. U athli u ašajim sidrin qalil. Nalo sidra samo, da prežive. To je nama dokaz. Dokaz našim komšijama, našim narodu, da im kažemo, ljudi, jel imaš mushaf, imaš Kur'an u, u svojoj kući, počet da se jeda kako ti je komšija, šta ima je uranio, a da vera se, nema se posla. Imaš li Kur'an u kući? Došti večeras na kafu da ti kažem šta ima u ovom Evo gdje je tvoj dever leži. Evo gdje tvoja plata kasni. Evo gdje nema posla. Ovde pogledaj. Naćeš rešenje. Čovjek biva razlogom da Allah spusti kišu. I biva razlogom da Allah zavrani kišu. Ova zemlja Allah je ostavio imanet u nama. Usta'a fiha. Da vam je da živite u njoj. Svema mi je podredio. Veđo, Rabbuke lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifa. Allah kada je objavio melecima, ja ću na zemlji da činim halifu. Namjesnik čovjeka. Meleci su razmisli pa rekli: Zarčeš novo mis svijetu, na alko stvrti one koji će jedni drugima krv prosipati. A mi te slavimo. Mi te slavimo. Sva što činimo, ne griješimo ti. Stvorče čovjek kako griješi. Pa Allah im da odokus da Adam u putu je mogao da bude bolji od meleka. I da zna više od meleka, ali samo sa uputom. Allah je na tri mjesta u Kur'anu uporedio učenjaka, alima, kome je dato znanje sa tri stvorenja. Prvo stvorenje meleci. Kaže Allah sposobno talo sura Ali Imran: "Šehidallahu ennehu la ilaha illa huwa." -il -il -il "I Allah svjedoči. Da nema drugog Boga selain Njega. I anđeli svjedoče tome. I oni koji imaju dato Oni koji stoje postoj na pravdi. Koji درجهuju na dobro i zlo, koji su pravedni svojim postupcima u svom govoru, u znanju kojim je dat, ne iskrivljuju, Allah je dao da su spomenuti u Koranu sa melecima zajedno. Samo jedan veznik na vosamskoj veziku i, samo ih on dijeli. Melek, alim, učenjak koji svoje znanje sprovodi u praksu, odučava druge i opstoji na dini islamu pravdom iskrenošću. Međutim, šta se desi kada čovjeku ispozna? Milo ko, ovdje je alim, nazvato alimom, zato znancem. Oni koji zna. Međutim, Allah se u ovim koranskim majitama obraća svakom onome koji je bio svjestan upute pa se onda poigrao. Uglavite, je, drugo je jedno stvorenje koje je upoređeno sa čovjekom koji je ispoznao istinu, međutim, poigrao se. Prvi je الحمد لله ككدروا يلا يا رسبون يسملكت سمالتسما نا يدبرن ما لو ان استورينما ك이가 نيكدا كويما لا يعصون الله ما امر ما امرهم ويفعلون ما يامرون مرتس اما يثوبين فنيكدا الله نغريشي يراد اونكو ككويما ذا بيديت ثاني قران سكييت مثل الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل اسفار بريمير اونيك كوي التوراة I naučili učili šta bude vratu. Kada se pominje te vrat, međutim misli se na ostale. I na Kur'an, i na Injil, i na bilo koji bilo koji dio islamskog znanja. Taj dio, ako si ga ponio, za ne radiš po njemu, da nas Allah sačuva poput magarca koji nosi tovar. U ovom slučaju čovjek koji je imao dato znanje, zatim ne radi po njemu, je kao primjer magarca. Pogledajte gore. Samo što je radio po znanju nevek. naša Naše Allahu alejhi ne radi po znanju magarac treće stvorene koji je spominuo to i dato kao primjer čovjeka kojem je dato znanje alim među tim spoznao krenuo zagrio se mašallah ali, zati napustio otlo alejhim naba allazi ataynahu ayatina fansalakha minha fatba'a ash-shaytan fa kana tim spomeni slučaj čovjeka koji mi Allah dao ajet, znak, uputu, zatim se okrenuo, sled i zatim je slijedio šeitanove stope, i onda je pretf, prevario. To je čovjek, koji je bio dbeno iz Srijelčana, zvao se Bel'am, ili Bel'am, ili Safi ibn Ar Rahim, dva se kako se je zvao. Kažu mu fesiri, Da taj čovjek poznavao Allahu najveće ime. Allahu najveće ime sa čim imenom kada zatraziš nešto od Allaha spomeneš to ime, zatim zatraziš odmah i dadne. Taj čovjek, taj Bel'an je poznavao to Allahu ime. I subhanallah i uhamdi. I vidio, ajte, i dovio Allahu sa tim imenom odmah mu dadne, usliša, zna da Allah postoji, ubijeđen u njega, radio je po istini ثم سوكرينه وَلَوْ شِئْنَا قال الله سبحانه وتعالى وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَيْ لَا الْأَرْضِ هذا محتى لك الله لا يستطيع أن يصدق الإستيمة وستطيع أن يصدق لكنه سوكرينه هو يستطيع أن يكون في حالك وفي حالك لأنه سوء يجب أن يكون في حالك I počeo da sledi svoje strasti. Šta god mu ti kažeš, a, moja duša kaže ovako. Pa, lahko, robe, pa ti si naučio da se smije griješt prema svojoj duše. Znaš što On možda to zna riječima, ne zna, dijelima. Šta god njegova duša kaže, tako je, idemo naprijed. Allah kaže ovako, njegova duša kaže, nemoj, teško je, brate, brate. Pa vidiš situaciju. Pa ne radi niko. Sa ti moraš pozivati nešto, a svi se ulijeli. To duša kaže. Ako ćeš nekome da griješiš, griješ svoju dušu. Kako ti kaže nešto od protiva, ti još slobno da reci ne. Riješ kako će se je vrijeme početi da skuplja i da ide ovako pravo. Nema onda krivu danja. Ali nakon što joj kažeš odmjereno, Allah s.w.t. ovako kaže. Nema igre. Volio učina da ga rafunaho بها, lekine akhlida ila I onda kada je sljedio, kada je počeo sljedi svoje strasti. I htio da ostane u vječnom svijetu, fameselu alas vanatala tadaga porevisenom drugom životinjom. Imamo prvo meleke, naša Allah, ljude koji su pravi u puti, rade poznanjem. Onda smo mal čovjek koji je imao znanje, ne je mom bifla, pitaš, on sve napameta. A ne će Magarac. Treća životinja, kelb, cuk, pas. Femetheluhu, taj čovjek koji je spoznao, dovio maša Allah, spoznao istinu, krenuo, zatim se od toga svega otarasio. Femetheluhu kemethelil kelbi in tahmila alihi jelheth, evtetruku jelheth. Kaže primjer njega je kao primjer psa. Had ti njega ovako, zamahnu na njega, da ga udariš, on dahći. Haga ostavio, on daće. Isti. Ti mu kažeš, hajde na namaz. On može vloda Hajde radimo nešto za Allah u vjeru. Mm -hmm. Nije Samo se okrenio, odavio posao. Kako da ništa nije razumio. Na jedno uđe, na drugo izađe. Ja se bojim da čovjek koji tako radi, koji jednostavno čuje, maša Allah, kaju, a oh, fino u dersa. Šta je bilo na dersu? Ne znam, a znam da je ga lamio. Znam da je ne bilo nešto žestoko. I onda ne radi po tome, nema ga nigdje, uzme defter, odrita domraka, šta su radio za Allahu vjeru? Na Saba, kaže, nisam klanio. Klanio ukući. Allah zna kad. Saba u džajmi. X. Izla sunca, kakav izla sunca kad je spavao? Znači nije dočekao rizg da se spusti. Jer Allah, poslanih sve Allah, čak svojeg čirci Fatimi rekao, ostani Fatima, ostani posle Saba, nemoj spavat, čekaj, budi svjedok. Kada kad Allahova obskrba svaku jutru silazi za, za nebo. Zato je veoma bitno da musliman klanja sabah nema spavanja, kreni, kreni ta za na nafakon. Tad je najberećetnije. Ozikri. Stani, sačekaj da izgleda sunca. Klanja dvarići atam za moli gospodara svjetova da ću lakša taj dan da stekneš halal. Obskrbuj, kreni za poslom. Kaže svi spavaj, nemoj ti spavaj. Svi ne, neće niko dobiti, ti će dobiti. Pa će Allah poslati nekoga sa strane pa će ti donijeti da kupi nešto od Kaže, spava, ništa. Duha namaz, ništa. Potnije veli, bio sa negde na putu, znači sam sklanio, nisam znao šta sam proučio na projekijatu. I kindija, ta kujacija, jedva kada je klanio zaspo, probudio se u poraći. Defter na kraju, ovo se ne zazam, braću. Ozmijelo vam kažem, defteri pred sebe. Šta si uradi danas? Čekaj, pa trebao sam nekoga da zijareti, bolesnika. Zanija lao posanjih sallallahu, pitao, Jednog jutra posle sabaha, braću. Nije pitao poslejaci. Posle sabaha. Ko je udjelio? Ko diže ruku? Najbolji. Ko je zjareć oborsnika? Diže ruku. Znate, znate zbog čega je dizo, dizo ruku? Taj, to jutro je to uradio već. Otpratio džanazu prije sabaha, braću, drago. Dozvoljeno, kada. Ne mora sklijenati. Posle i kindije džanaza, kod nas u bos Samo posle i kindije džanaza, strikno. Nije, brate. Presali i musliman. Vjernik, požuri ženazom, njega čeka boli, bolji svijet. On se otarasio od ovog zatvora, ovo je zatvor za mu'mine. On se ovoga otarasio, alhamdulillah. Tada on kaže na svom tabutu, požurite, esri'u, esri'u, požurite sa mnom, šta to polako idete? Zato od suneta da se ženaza požuri, a ide auto, ono crno i polako, 20 nasata, i za njega oni plaču. Nemoj plakat, raduj se ako je vjernik bio. Ako nije bio vjernik, Boga mi džabati suze za njim. Ebu Bekr, otpratio džanazu prije saba, poslanih saloselem, svi šute, svi je shabe u vesčidu, niko ne zakasne, nema kod da shaba klanjaču kod kući, kod da u džami, čak i muhavici nisu smijeli izostati sa namazu u džami, kao li pravi vjernici, samo je u Bekr drži, diži. Ko je zjaret i obolest ko je osvalno u postać, džernet, za defter i odmah sebi, ulazi na džernet, hoće leko na osam vrat, hoće ti će biti, čao. I na in vrata, zuzima na osmara vrata. Zauzima poljane sebi kolika su nevesa i zemlje. I to zabranio nama, nije tako mi je lat preporučeno. Čak vađivo mučiljeno. Da i ti tako isto budeš. Evo uvek je bio čovjek poput nas. Bolilo kada se udari u ruku, boli ga. Razboljevao bi se. Bio bi slav. U određenim trenutcima kada Allah svanotala dadne je da se očisti čovjek od gripe, od, od razne bolesti, napadno insana, nam oslave tijelo. Abu Bakr nije bio melek, niti je bilo neko drugo stvorenje spušteno s neke druge planete, pa bio aman, ja, kjači od nas. Čak se opisuje da je bio mršav, uskih kukova, da su pantalone spadale s kukova, ni mu stime da kod nas braća kad se namiš vecinom sa njima kad te zgrabi mašwala Allahu taala, Allahu mubarek, onaj možda rata protresa. Znači, ne manji ka snaga. Ne manka uputa. Da kažemo, ne znamo, nismo naučili. Većina nas, alhamdulillah, nekoliko godina, čak i deceniju slušaju predavanja. Kažem, oni koji su deceniju već kod nas onaj, slušaju predavanje, oni su, oni su već doktorirali islamske nauke. Nemaju diplomu, opečaćenu, ali u zraku negdje visi. Idi, brate, iti i pozivaj. Deset godina već slušaš islamske predavanje. Razni predavači je naučio se već da fotbal, na ulicu i radio na posku brat. Pred džamijom vidiš nekog mladića, samo samo doklanjaš patiju malo ono dalje. Fukson. Proba viče da ima rezultata. Da nema rezultata obavezat. Allah subhanahu wa U suri ja sin. Ja je mi dao jedan preli primjer čovjeka koji je zaradio džennet zbog dav. Da neko ne kaže pa eto dava nije baš Moramo se svi bavi davom, ili tako? Imaju daje, završio fakultet, i on da daveti. Zato zove daja. Imaju pitej taj, i da daveti. Što je mene tiče, ja nema ništa s tim. Allah s.o. ta'ala vodriblihom, kaže u Koranu, suri jasin, i navedi im primjer grada, seba, kada je Allah nima poslao poslanike ulašuju tirale pa je Allah pomogao bilo s dvojica pa je pomogao sa trećim fa azna bi thalith pa je Allah pomogao te, tu dvojicu poslanika poslao trećeg poslanika na ovom putu trojica ni upozoravaju cijeli narod grupa ljudi trojica stale pred svoj narod i govore im o narodu naš nemate drugog boga sam Allaha njemu se klanjajte čuvajte se grijeha lažu kažu oni. وما انت زل الرحمن من شيء مين نشتغل منو ستفيو بيابيو تو فيلاجي ان انتم الا تكذبون تو شو نما صد говорите نيما نت مي желимо да уто поверујемо не то وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى يнда дође човек с краја града журно سبحان الله وبحمده Koran u svaka ima svoje posebno značenje i povuku. U ovom ajetu možemo da izvučemo više povuka. Prva povuka nije samo na dajima da davete. Jer u ovom slučaju ne samo da su bile daje, poslanici. Poslanici Či iman u njih činite muhminom ili kefirom. Sada ti kao musliman da kažeš je ja hoću da povjerujem u neke poslanike uz neke... Ne. Ne, ne, ne može tako biti musliman. Tek onda kada kažeš vjerujem u, vjerujem u sve poslanike koji su poslani od strane Allaha, da su govorili istinu, došli sa istinom i ja vjerujem u njih i ne pravim razliku između njih. Trojica. Dolazi čovjek s kraja grada. S kraja grada šta? Selo okolica, zemljradnik, obični čovjek, žurno i ide, ne ide polako, ajde, ja ću onaj, nek se daje, kaže, ujedine, nek oni krenu sa davom, nek sve zablista, malo te ne samo još širija, da se sprovede ovako ono, samo da se još izglasa, pa i ja ću onda. Nije, brate, tako. Žurno ovaj čovjek izgleda, zato što je shvatio istinu. Ne čeka na druge, jer zna da ono što Allah traži od svih od nas, da traži odma. Čim se shvatio? Čim se je razumio istinu, odmah tražili tebe. Prije toga ne. Žurno ide i kaže svom narodu, čim je došao? I tebi on, Murselin. Slijedite ove poslanike. Šta vam je ljudi? I tebi on mele jes'elukum ajarallahu muhtedun. Slijedite oni koji od vas ne novaca, para. Ne kažu vam, dajde nam spruna hrante, napijite nas, napravite na dobre kuće, pa će vam i srediti da uđete u dženret. Ne kažu vam to. samo vam kažu, o ljudi, Mi, mi smo došli s onim što će vam dat dobar život na ovom svijet. Što će vas spast od kazne na ovom i svijetu. I kaže ovaj čovjek, i oni su upućeni, pogledajte. Najbolji, najprobraniji, najiskreniji. Nikada nismo od njih čuli nikakvu laž. Slijedite ih šta biva. Ubi ga njegov narod. I reče mu se, Uđu u džennet. Više ga. Što je on rekao? Kale ah, ja lejte qavmi ja'lemun bima ghaferali rabbi wa dja'alani minal mukramin. Da budu moj narod sada zna kako mi je moj gospodar oprostio i kako mi je onaj dao dočekuo me znači sa svim blagodatima koji može jedan mu'min da, mu, da, da ona osjeti na ovom svijetu. Uveo ga u žennet. Znate zbog čega? Zbog beričeta Dave koju je činio. Samo zbog beričeta Dave koju je činio, Allah je dao nakon smrti da odmah uđe mm. u žennet. Čovjek biva ubijen zbog ovog ili razloga. Ne mora znao da će ući u žennet. Danas kogod pogine i tamo, mislim, uh, revolucija revolucija pravo muslimana pravo drugih naroda na slobodu islam je zato to su je jedno od osnovnih načela islama sloboda Kaže Omer radi Allahu an meta ist'abadtumun nas wa qad waladatuhum ummahatuhum Kada ste kaže ljude zarobili činili robojima, kada su i njegove majke rodile pa slobodne Sada ja uzmem tebe Povućete za rukajem, kaže, radi onako kako ti ja kažem. Nema toga u islamu. Nema diktaturje u islamu. Međutim, u isto vrijeme, Bela između dva tima sportska, pobili se, poginu ne znam koliko, kaže šehid. Kakav šehid? On je poginu, maktul, ubijen, onda je šehid nije šehid. Pitali su poslanika sallallahu alaihi vuselem, koji je šehid Allaho poslaniče? Na Allahom put. Onaj koji, kaže, pogine na putu da Allahova reč bude gornja. Rijekune kelimetullahi, hiel ulijan. Oni onaj koji ide na, na sportsku utaknicu, pa zbog onaj torpeda i zbog nečega strovali se svi na njega, propadnu kroz ogradu i dole se, kaže, ne znam koliko, 10-20 mrtvi i kaže šehidili. Mi su ni šehidili. Sa punim poštovanjem i, i e, sa žaljenjem s tim koji su izgubili svoje najmilije, ali u islamu imaju Narodiloslav. Zna se Said, zna se ubijeni ili mrtvi, šta je? To je jasno svako E tako ovaj čovjek. Ali pogledajte kako ga Allah subhanahu wa ta'ala počastio, da mu jednostavno čovjek ku čovjek. U ovom ovim generacijama, u ovom vaktu, u prešnjem vaktu mi griješili smo svi. I svi griješ. Kaže Allah, sa se, "Kullu svi sinovi Adova griješe. V khairu khata'in tawabun. Anai bol grešit su oni koji se kaju. I taj je čubik. I moj kotsa greja propust. Među tim zbog beličeta dave I onaj žur, onog žurno osjećaja žurnog da požuri da kaže svom narodu, pogledajte ove, ovaj, ovu trojicu. Pa zar niti da ulažu, ugonite. Zar zanima nek da ne krenite, za svog gospodara da, za, za jednog jedina u Boga ne uzmete. Ubišega, šta bi onda? Keila dukhulil janna. Odmah mu bih rečeno, čim je duša izašla, uđe u džennet. I pogledajte, subhanallah, subhanallah, subhanallah žali svoj narodi nakon smrti. Pogledajte sad, neko, oć ja te ubijem. Voliš je li ga mrziš. Možno ćeš se i branit, i pokuša da mu zvratiš, da ga spriječiš. Iako ostane živ, nećeš ga više nikad pogledati u životu, tako ili nije? To je normalno. Ako presališ i budeš pitan, onaj što te ubi malo prizba da te nožem, voliš li ga ili ga ne voliš? Češ ga voliti. To je normalno. Mogu ga voliti kad me ubio. Tako. Neko ti, kad bi ti šamar opalio, ne bi ga volio. Ne bi ga više nikad pogleda u Ah Duša vjernička. Pogledaj što ovaj čovjek kaže. Da Bog do moj narod zna Moj narod, opet ga svojim narodom, da bodom nakon smrti, opet ima želju da im ide, da im se vrati. Kaže da bodom znaju kako mi je Allah oprosti. Kao da hoće da kaže, ja rabbi, daj mi mogućnost da ponovo se vratim na onaj svijet. Nakon što smo ubili i da im kažem, ovo ja sad oživim, a da samo znate šta sam oživio. Nakon što ste me ubili, otišao sam u džennet. Mm -hmm. Povjerujte, pa i vi uđirite u džennet. قال يا ريت قومي يعلمون دبود ومو نرزنا kako mi moj gospodare bima gafarali rabbi zbog čega mi oprostio zbog dali zbog one žurbe moje da svaki dan iskoristim da mi mladost ne prođe u serijama u televizoru u internetu u ćaskanju u stalnim kafama i sedenjima po raznim objektima tako da jedno stalno radim i kad sjedim sa svojim braćom da se inač nalimo Ali da razgovaramo u bitnim temama kako da popravimo stanje sebe, svoje braće muslimana i svi ostali naroda ovoj Bosni i Hercegovini. Svi ostali naroda, jeste? I Srbini Hrvati ima pravo na Islam. ima pravo da ga ja pozovemo svoju vjeru. La inhaakumu Allahu anil levine lem juqatilukum fin dihin. Olem ju kriđukum indijarikum. Ante barruhumu toksitu ilihin. Allah ho ne zabranjuje da oni koji vas nisu ubijali iz vaših ognjišta, da prema njima, prema njima fino se obhodite i da dobročinstvo njima činite. Komšija, koji je nirato uproti tebe, večera naspeš malo više vode, ako, ako je onaj, ako će biti malo, malo graha ili malo vrane, i svom komšiji na vrata, koji nije musliman, kada je s bujdom komšija, da večeramo zajedno. Cipa drva, vidiš, umorio se, ostavi se sad ću ja. Jedan metar padu ja kad snimam drugi obaveze. Ili izlazješ na podne malo ranije vidiš komšiju tamo onaj muči se oko nečega mjenja gumu svašta znači, ti sva ja pomoć pa kad završim posao trapam sad na podne na a pa da on dođe u kući kad tole vidio ovaj. no ga nikome ne pomože, samo on još kaže ode tamo malo da ne za kasim da da neklanja podne kaže ode čuje za njega ali ode ja sad onaj izvinite što ne mogu ostati ali sto e to je moment i tek tada sigurno ćeš moći očekivati da će i onaj I onaj bošnjo, što kaže danas profesor Safet Halilović, i onaj bošnjo da počne klanan s tobom da ide u džamiju, da se osvijesti i onaj srbin, onaj hrvat, da prijeđe na islam pa da postane tvoj brat musliman, da ima onda dva prava kod tega. Ako je komšija i je bližni, ako je tu negdje, u bradu, da ima pravo komšiluka i da ima pravo islamo. A ako je komšija, a ne musliman ima potpuno pravo kod tebe kao komšija da mu priteknješ u pomoć onog trenutka kamo treba pomoć. Kaže poslanik salallahu alaihi vselem i neprestano mi je Džibrijel govorio o komšiji da sam se pobojao na kraju da će ući u naslijed do pravo. Da nakon moje smrti znači ne samo moja djeca naslijede moju kuću, ne samo moj baba i mama, nego i da komšija ima udjelo u tvojeg kuće. Zbog čega? Zbog velikog značaja i mjestat komši u našim životima. Koliko je prošla drsa? 56 minuta. Ja da ću se vršiti. Imao sam još nekih stvari, ali drugi potreš. Molim Allah, da ovaj skup učini blagosunjeni. Molim me Allahas Allah, fanata da nam oprosti grije da nam očisti srca od razni duševni bolesti. Molim Allah subhanahu ta'ala da nam poveća ljubav jedni među drugima, da nam ujedini srca umeta Muhammada s.a.v. da pomogne muslimane, sirije, burme, da im olakša, da im dadne skor pobjedu. Da im dadne obskarbu, da izliječi njihove bolesnik Molim Allah da se smiluje njihovim ubijenim. موليم <تصفيق> مولي <تصفيق> <تصفيق> الله دعوني ما كانوا يستلوا جيفي ده يostavi u životu imanu i da ih uputi na pravi put. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nasubda u džennetu, da sabrani nama u nazukutu jannah. Subhanak